І, здається, дрімав, така кволість відчувалася в усьому його уже неземному тілі. Та раптом, несподівано для всіх, він сильно стукнув своїм посохом по підлозі, стукнув і встав. Суворим поглядом обвів гридницю і принишклих бояр. «Що я чую, бояри? Про що подумати? Про що подумати, до домажири Про здачу Києва?» Про здачу наших святин одна думка про це святотатство. Вся Русь два літа мечами різалася до останнього подиху з поганими А Київ, матір городів руських, виходить здати без бою. Голос його захримів, як трубний клич. І дивно було всім, що з такого утлого немічного тіла раптом вирвалася така сила. Свята Церква Християнська закликає вас, бояри, грудьми стати на захист Древнього Києва і всієї землі нашої. Військо монгальське небезмежне, і кожен загиблий батиїв воїн – то зменшення тієї антихристової сили. І десь колись дідуть ці Гоги та Могоги до останньої межі, яку не зможе через свою слабість приступити, і покотяться назад, а злі духи перед хресним знаменням. Священний обов'язок кожного, хто може тримати меча в руках, не думати про смерть, не думати про рани та про долю ближніх своїх, а мужньо битися з нехристами, і благодать Боже зійде на вас. Якщо треба буде, то вся братія наша, від причетника до архідеякона, стане навели з христом і мечем. А я один молитимусь у Святій Софії за всіх живих і убієнних. Амінь. Домажир сопів, совався на лаві, почервонілий, мов варений рак. Іншому не змовчав би, але єпископові. Архіпастере, та я що? Та я Ні, нічого, та я й в думці не мав, забовонів він, не піднімаючи очей. Я перший встану на вал і сина візьму з собою, та щоб я пішов на перемови з батигою та ніколи. Ну й амінь на цьому, знову стукнув посухом єпископ. Гадаю, ніхто більше не хоче так думати, як боярин домажир. То й ще раз амінь на цьому. Будемо триматися до останнього, як Бог нам велів, а якщо він захоче покарати нас за гріхи наші, то на те його Божа воля. Всі чули? спитав Дмитро. Всі. дружно гукнули бояри. Тоді так і порішимо. «Битися до останнього, скільки сил наших стане!» «Або тиєві нічого відповідати не будемо!» «Не будемо! От і гаразд!» «Тепер слухайте, бояри! Уже який день живемо ми в облузі, а військового порядку у місті немає!» «Кожен чинить, як сам знає! Так не годиться!» «Не думайте, що коли ми без князя, то й влади немає! Я ваша влада!» Він стиснув кулак і підніс перед собою. Ім'ям князя Данила я ваша влада. Запам'ятайте це. І не подивлюся я, чи ти смерд, чи закуп, чи купець, чи боярин всім буде одна шана й одна кара. Такий час живемо. Про що ти, Дмитре, подав хтось здивований голос. А ось про що. Не всі чоловіки стали підвісткові корогви. Я вчора й сьогодні об'їхав Поділ, половина їх. Сидить дома, питають, чому, відповідають, не було наказу від боярина, немає зброї. Нічна залога на валах спить, так і до лиха можна доспатися. Не хрести переріжуть вартових, мов лінилих каплунів, і вбірвуться в місто. Ніхто не дбає про втікачів із передмість та дальніх околиць. Уже осінь холодно, а люди туляться по вулицях та майданах, хто ж про них подбати мусить, як не ми. І останнє, найголовніше, Облога затягнеться надовго, тож треба ощадливо розходувати наші припаси. Поставте на майданах казани, розкладіть вогнища і варіть для воїнів та неїмущих кашу. Люди не повинні голодувати. Але розпорізуватись не слід, щоб потім не класти зуби на полицю. Де ж брати припаси, воєводо? За який кошт? Дмитро сумно усміхнувся. За який кошт? На той світ ніхто з нас нічого не візьме. Тож за наш кошт, бояри, за наш. Залишимося живі, ще надбаємо. А не залишимося, нікому наші добре не потрібні будуть, хіба що татарам. Та й купцям скажіть, щоб відчинили свої комори. Церква допоможе. Чи як, єпископи? Допоможе, кивнув головою той. Церква годуватиме всіх неімущих. Ось бачите, так ми гуртом і протримаємося. Ти віриш у це, Дмитре? спитав домажир. Ну, якщо не вірите, то краще зразу здатися. Але війна є війна, і в ній можна зазнати поразки, загинути, ви це знаєте, не гірше за мене і повинні бути готові до всього. І не будемо товкти воду в ступі, не будемо втішати себе та обманюватися, а скажімо, прямо. Стоїмо ми перед страшним судом, на якому істили гірку чашу браття і сестри наші з тих міст і сіл що вже обернулися в прах під шоботом монгольським. Не хочу втішати вас, самі знаєте. Останні слова Дмитро вимовив твердо і навіть звідчаєм, який нікому з присутніх не залишив надії. Не хочу втішати вас, бо ворог перед нами сильний і безпощадний. До того ж ми побили послів хана Менгу, і ні Менгу, ні Батий нам цього не простять, або здадуть сторицею. Тому залишається одно – Продати своє життя найдорожче і своєю жертовністю порятувати інші частини землі нашої, інші наші міста й села, а може, й інші народи, ось так. А ви питаєте, за який кошт годувати людей? Так, так, прогули голоси, справедливі слова. От і добре. На цьому і кінчати будемо. Що потрібно, я передам через ось цих молодців, і Дмитро показав на синів та добриню, що сиділи збоку, не втручаючись у розмову. «Вважайте, бояри, що їхній наказ – то мій наказ, їхнє слово – то моє слово». Усі мовчали. Кілька днів Добриня гасав по Києву, виконуючи доручення воєводи.